Csendes kívül a nagyvilág, Csendes belül a kis szoba. Csak néha sóhajt kin az őszi szél, Csak néha sóhajt ott benn az anya. A kisfiú halkan fölül az ágyon, Falhoz támasztva bágyat tagjait, Srimánkodólag, mintha temető földéből jöne a hang, így susog. Apám, ehetném. Erőködöm, hogy elaludjam. Erőködöm, de el nem alhatom. Apám, az éjség fáj. Adj kenyeret, vagy csak mutasd meg, az is jó esik. Várj holnapig. Kedves kicsiny fiam, várj holnapig, Holnap kapsz kenyeret, Kakasteljjel sütött fehér cipót. Inkább ma száraz barna kenyeret, Mint holnap lágy fehér cipót, apám, Mert holnapig meghalhatok, meg is halok, tudom. Olyan sokáig nem jön az a holnap. Mióta mondod azt a holnapot, s mindig ma van, mindig csak éhezem. Vajon ha meghalunk, apám, ha sírba tesznek, éhezünk-e ottan? Nem, gyermekem, ha meghalunk, többé nem éhezünk. Úgy én óhajtom a halált, apám, kérlek, Szerez nekem koporsót, egy kis fehér koporsót, olyan fehéret, mint anyámnak arca. Vites a temetőbe, és tégy a föld alá. Aholtak olyan boldogok, mert nem éheznek ők. Ki mondja ártatlannak a gyermeket? Hol a tőr? Hol van a kard? amely irtóztatóbb, gyötrelmesebb sebetvon képes ejteni, mint apja szívén ejtett egy gyermek ajaka. Szegény apa. Tartóztatá magát, de könnye hirtelen kicsordult, s ő arcához kapott, s azt megtöröltereszkető kezével, azt gondolá, hogy meghasadt szívéből freccentre áll ő a panaszhoz nem szokott. De most kitört belőle ellenállhatatlanul. Ó ég, Isten, mi végre alkotál? Miért nem hagytál ott a semmiségben, amelybe lelkem, testem visszavágy? Vagy embernek miért teremtél és miért adál családot, ha már azt nem táplálhatom saját véremmel, mint a pelikán? De állj meg ajkamon szó. Az Isten tudja, mit cselekszik. Magas tervébe nem lát vak ember, S kérdőre vonnunk őtet nem szabad. Rákülde a tengerre engem, Lelkembe tette az iránytűt, Amerre ez vezet, megyek. Nesze fiam! Nesze egy kis darab kenyér, Egyél, ed jó ízűn. Ez a végső darab, Holnapra szántam, S ha most megeszed, A jó ég tudja, Holnap mit eszel. Mohó örömmel kapott a kisfiú utána, Az ágyra visszaguggolt, S oly jó ízűen falatozta Az Isten adta száraz kenyeret, Hogy csillogott belé szeme, mint két szerelmes Szent János bogár. S midőn a végső falatot lenyelte, ráborult az álom, mint völgyre a napalkonyat köde, s lehajtá a párnára kis fejét, s aludt, és álmodott mosolygó arccal. Vajon miről álmodott, miről? hoporsóról le vagy kenyérről? Álomba sírdogálta magát az anya is, a másik mellé tette kisdedét, karjával mind a kettőt átölelte, s a nyoszójának szélén úgy aludt. A férfi fölkelt asztalától, az ágyhoz lépdegélt lábujhegyen megállt előtte összefont karokkal, és... Elgondolkodék. Végtére boldogok vagytok, szeretteim. Az életet nem érzitek. Levette vállaitokról az álom e nagy súlyt, Mit napestig hordotok. Szegény, szegény szeretteim. Én Istenem. Hát jobban szereti az álom őket, mint én szeretem, Hogy ezt tészi őket boldogokká, Amiké én nem tehetem, De hisz mindegy, Elég, hogy boldogok. Aludjatok, kedveseim! Aludjatok, jó éjszakát! Megcsókolá a három alvót, Szent háromságát család életének. Áldásadólag terjeszté fölé jök kezét, hogy e kézmást nem adhatott nekik, mint puszta áldást, s helyére visszaballagott. Még egy szelíd tekintetet vetett a népes nyoszójára, Egy oly szelíd, édes tekintetet, melytől az alvók álmaikban rózsák és angyalok között mulattak. Aztán kinézett ablakán, beléje nézett a sötétbe, nézett beléje oly merően, mintha azt föl akarta volna gyújtani éjszakfényével lángoló szemének.